Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Kita lanjutkan materi kita Bahwasanya Di antara teman-teman yang bergaul Ini banyak bergaul Bahwasanya di antara penyakit hati itu racun hati itu adalah terlalu banyak Bergaul Ya, dalam satu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam Al Quran yang Kerim dalam surah Al Zuhru dan beberapa ayat lainnya dalam surah Al Quran Allah menyebutkan tentang bagaimana pertemanan itu dan ingatlah kata Allah hari ketika itu orang-orang zalim sedang kecewa ni menggigit. Dua tangannya jari mereka Serta berkata aduhai jikannya Sekiranya dulu aku mengambil nabi ya, Ini Wayauma Yahudul zalimu Pada satu hari Ingatlah oleh kalian Ketika orang-orang zalim Ala Mereka mengigit kedua jarinya Tangannya kesal. Lalu mereka mengatakan Ya iaqulu ya, ya laitani ittakhadhtu ma ar-rasul sabila duhail malanya ya laitani duhail dulu alangkah baiknya jika sekiranya aku mengambil rasul ma ar-rasul sabila aku mengikuti menjalan rasul bersama dengan rasul sallallahu alaihi wasallam Yawai yawai layta ni layta layta tu biasanya kalimat-kalimat yang mengandung harapan yang tidak mungkin. Jadi layta ya layta ni kunturaba jika alang baiknya dulu kalau aku hanya menjadi seperti tanah, tanah. tidak ada lagi <tuh> yang seperti itu ya. Lalu mereka mencal laya layta ni ya. Alangkahnya, walaihi ta. Bagaimana penyesalan-penyesalan itu tidak ada artinya. Kenapa dulu aku tidak mengambil Fulan Khalilah sebagai sahabatku? Ini menunjukkan pelajaran bagi kita. Kita harus meneliti siapa yang patut ingin menjadi sahabat kita, siapa yang kita temankan, jadi teman kita. Yang ini berteman bersahabat beda. Seorang sahabat, dia akan mengikuti apa saja yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang yang berteman, belum tentu dia mengikuti apa yang menjadi temannya. Maka itu tak pernah disebutkan Abu Bakar, teman-teman Rasulullah. Selalu saja disebutkan sahabat Rasul. Salah orang mengatakan bahwa uh, dalam bahasa kita salah kalau dia dikatakan... Uh, apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Ini adalah empat teman Rasul Tak ada orang mengatakan demikian Tetapi ini sahabat Rasul Karena mereka mengikuti Rasul Maka pilih orang menjadi sahabat kita Mungkin ada semua orang Bisa kita anggap sebagai teman kita Tapi tidak semua orang bisa menjadi Sahabat kita Kalau sudah sahabat kita akan mengikuti Apapun yang ia kerjakan Maka kita harus pilih siapa yang patut menjadi teman kita tentu yang kita pilih itu seperti orang-orang beriman tadi orang beriman, orang saleh, para ulama, orang alim. Ini keuntungan kita mengambil mereka. Ibaratkan orang berteman itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan ya, permisalan teman yang duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita duduk dengan tukang minyak wangi, paling tidak tak dikasih satu botol, paling-paling kena juga lah harun. Gratis lagi, gitu. Tapi pandai besi gratis juga. Tapi sebuah apinya itu kena. Tukang Besi itu kan yang pakai apa itu, pandai besi dulu kan pompa. pakai pompa. Nah, percikan api itu kena kita kita umpamanya, okelah kita rajin solat rajin ini, tapi sahabat kita itu adalah pemabuk, maka orang menilai kita sebenarnya sayang sekali ya, ya, rajin solat tapi temannya pemabuk seorang itu agamanya tergantung pada temannya maka itu dilarang berteman yang akhlaknya jelek, tadi-tadi teman kita ulama, ahli ilmu Kemudian berteman dengan teman bisnis. Kemudian berteman dengan orang-orang yang akhlaknya jelek itu dilarang. Sebab yang menular tu, ikhwan, Kejelekan bukan kebaikan. Satu keranjang tomat yang baik. Dimasuk sebutir tomat yang busuk. Apa yang jadi? Semua tomat jadi busuk. Sebab kalau ada satu keranjang tomat busuk masuk tomat yang baik. Jadi baik. Pedagang sayur tak pernah rugi. Hmm? Baik semua dia. Tapi yang menular itu keburukan. Kita ngajak orang kepada kebaikan. Berapa lama orang mau hadir, mau datang. Semuanya takut. Orang kini takut dengan kebaikan itu. Tapi kalau keburukan sebentar saja. Bayangkan nanti. Maka itu hati-hati kita. Memilih teman, memilih sahabat. Ya, Apalagi itu bawa-bawa Islam, bawa-bawa ini. Lihat ke mana arah-arahnya. Ya. Apalagi yang pemuda-pemuda, yang sudah banyak dosa katanya, ini katanya. Itu terlalu mudah diseret untuk kepada perkara-perkara yang melampaui batas dalam Islam. Coba bayangkan jadi tukang bom. Kalau betul itu, kenapa dia tak mati dulu bosnya? Seharusnya, coba bayangkan. Kalau ada ratu sejagat, menyatakan kepada kita, mas... Saya siap menanti Mas. Kira-kira kalau ada orang lain mau marah tak kita? Sangat marah. Hanya ratu sejahtera kita sudah bujang laku, sudah tak lagi laku, laku. Kini datang ratu sejahtera menawarkan <tuk> diri agar kita menikahi dia. Lalu kita tak mau. Itu perlu dicurigai itu kenormalannya. Sekarang bidadari orang mati langsung disambut bidadari. Tapi orang lain disuruhnya mati duluan. Ini normal apa tidak orang? Mati? Kalau tidak tahu tidak. Apa yang masih orang? Orang dapat bidadari mah. Tapi orang disuruhnya mati dulu itu menunjukkan. Maka syabab itu pikir sedikit. Kalau sekiranya betul bidadari nanti, kok Ustaz ini kok tak mau berbual mati? Hah? Ya, kok saya juga disuruhnya mati dulu. Hah? Sudah dulu dia, dia tak mau mati-mati. Dia tobat aja sendirian. Ya, sudah kita mati. lihat harus perhatikan. Islam itu rahmatinil alamin. Kalau saya, kita jadi larang bunuh diri, apalagi bunuh orang lain. Diri kita saja tak boleh dibunuh. Apalagi dengan membunuh orang lain. Islam rahmatinil alamin. Maka pilih teman kita. Sebab teman itu akan mempengaruhi pola fikir kita. Antum berteman dengan orang-orang yang... Uh. Di luar agama kita mereka senang kalau kita ikuti mereka Allah katakan walantardaan kalau Yahudi walanasora hatatatabi amiladau tidak akan pernah senang Redo pada kalian Yahudi dan Nasrani sampai kami mengikuti agama adat istiadat budaya bukan hanya agama karena mereka dalam dalam dalam konferensi apa dunia mereka saya tahu 55 atau apa saya lupa mereka telah menyatakan juga sekarang kita bukan meng mengislam mengeluarkan atau mengkristenkan pemuda Islam bukan tugas kita sekarang adalah menjauhkan generasi muda Islam dari agamanya itulah yang perlu kita sasarkan kalau ini mengkristenkan mereka mulia sekali mereka Nah sekarang kita jauhkan pemudanya dari agamanya. Maka semua pemuda dijauhkan dari agama. Berhasil tak mereka? Berhasil. Antum tengok di lampu merah, lampu merah saya tak pernah lihat belum sini ya. Kalau di Riau tu, wow, rambutnya tinggi-tinggi kayak bulu ladak. Hmm? tinggi sudah tu hidungnya dikasih anting-anting. Itu kalau bulan Romo bulan Baran tinggal tarik aja sedikit tu lagi tu. Nah kasih tadi. Pasti anting-anting. Itu umat anak orang Islam. Kupingnya sudah ada lubang. Ditambah lubang lagi besar di sini. Tengah keadaan. Pemuda Islam. Kadang-kadang kita susah membedakan. Apalagi dalam rangka pawai ta'arut. Hmm? Bukan pacaran. Jadi di pantai kutu itu banyak remaja Islam. Yang lagi ta'arut. Luar dalam. Di semua. Begitu sudah nikah. Bingung. Apalagi mau dikerjakan. Dulu waktu ta'aruf semua sudah dikerjakan Rupanya ada satu yang sebelum Berantem nah, Jadi baru nikah malam langsung berantem lagi Yang lain sudah kerjakan semua Cuma berantem yang belum Tiga bulan cerai Coba Islam Indah semuanya ya? Maka itu anak syabab Pilih teman Sebab yang benular itu penyakit Pilih Nah, Permisalan disebutkan Rasulullah itu Untuk kita Bagaimana orang-orang menyesal, cari temannya, ternyata temannya bukan teman yang baik, mengajar pada keburukan. Ya, sih, fitnah itu masuk pelan-pelan, sedikit, narkoba juga begitu sikit, sikit Tak ada orang lahir langsung makan narkoba, tak ada, karena dia mempelajari dulu, coba dulu, coba dulu, akhirnya sudah, kecanduan, susah. Eh? Seharusnya kalau kita berdekat, bagaimana kita memulai? Dengan memaksakan diri seharusnya berhenti juga dengan memaksakan diri. Karena tak ada orang lahir langsung narkoba tak ada. Meski dia belajar untuk itu, ya. Nah itu pengaruh sebab sabab hendaklah diperhatikan. Dampak buruk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak sekali. Ha? Seperti mudahnya menulang penyakitnya, mudah tentu perhatikan kawan kalau ada di kampung kita itu bencong. Ya. Yeah. Kemudian anak-anak kita biarkan bergaul dengannya. Antum tengoklah, tak lama tempat antum tu banyak bencong. Langsung menular. Watak itu. Islam melarang laki-laki pakai emas, itu aja contoh. Ya. Yeah. Kalau antum tengok orang pakai emas, lama-lama bawaannya kayak perempuan. Kalau oh, dia rajin pakai emas gitu kan, lama-lama bawaannya kayak perempuan. Karena emas itu pakaian perempuan. Ya. Coba, kita kan tak mungkin meminik. seorang ibu-ibu pasti tak mau dapat suami. Assalamualaikum, Dek. Ngomongnya gitu. Pening kepada istrinya kayak gitu. Broba. Lantaran terlalu lama, ya. Tapi perhatikan menular keburukan itu sangat cepat Menularnya ini, ya, Maka kita berusaha edo menuru duduk, bahwa duduk bersama orang yang jelek itu tidak lepas dari perbuatan haram dan maksiat. Apa itu? Uibah, Namimah, Gustah, bohong, melaknat, omongnya. Orang yang akhlaknya jelek. Tak ada yang ngomongan dia. Sedikit aja itu. Semua mau diomongkan. Ya? Belum lagi duduk kalau sudah bicara tentang wanita, tentang ini. Tak ada lagi. Keren. Dan itu akan merusak jiwa kita. Hendaklah kita memilih sahabat kita dan siapa yang patut kita pertemani dan siapa yang harus kita uh, jauhi. Ya? Ana rasa itu lebihnya kita tanyanya. Subhanallah mawbi yang dikasah dua lailatan tasaffu kau terlebih. Kan pas jam 8. Katanya biasa jam 7. Jam 8 ananya. Ya saya ingat. Hah? Ya. Belar ya, manulhim warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada panjang istilah. Ada 3 4 pokok dalam kajian malam ini yang ya. pertama banyak bicara. Yang kedua banyak makan. Yang ketiga pandangan Yang keempat adalah pertemangan eh, Yang perlu saya tanyakan pertama Banyak bicara eh, Maaf saya Saya bicara secara kebangsaan dulu ya. eh, Kita punya undang-undang dasar 45 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Mengatur tentang agama eh, Yang menjadi pertanyaan saya Kenapa ketika ada perselisihan menetapkan apa itu fitri atau awal Ramadan dan sebagainya itu justru menjadi polnik dan itu dia yang besar yang ujung-ujungnya tidak dewasa itu Ustaz yang kedua maksud saya yang dewasalah yang diwasalah jangan sampai uh, menjadi perselisihan seperti itu ya saya jawab yang, yang kedua, berpaya, boleh yang kedua, banyak bicara, oh maaf, banyak makan, saya ingat presiden kita Habibie pernah berpiljata waktu itu Andai kata umat Islam Indonesia berpuasa Senin-Kemis, berapa beras yang bisa dikantongi setiap bulan Karena satu bulan itu menilai 8 hari Ustadz ya, lalu menjalankan puasa itu, itu luar biasa, juga. tapi umat Islam tidak banyak menangkap seperti itu nah apakah memang dakwah kita belum sampai kepada takaran umat Muslim, padahal itu luar biasa, dan itu 14 abad yang lalu Rasulullah mengajukan yang ketiga, banyak pandangan eh, saya pernah baca di sebuah majalah itu mahasiswi Inggris ustadz itu pakai rok yang pendek justru itu langsung dipecat nggak boleh kuliah lagi Tapi menjadi pertanyaan kita saya bangsa ini 80 justru itu yang di, di, dikelurakan bahkan mungkin anak kita remaja kita pakai jilbab dan lain sebagainya kalau bisa ya bukan kalau bisa memang memang ada peraturan tidak diperkenankan pakai seperti itu dan ini ini menggejala seluruh seluruh dunia kan seperti. Kemudian terakhir pertemanan Ustaz. Memang uh, kita itu kadang-kadang begini Musta. Karena selisih paham barangkali begitu. Sehingga sentuhan itu tidak sampai kepada yang dimaksud Ustaz tadi. Mau ngejak, mau ngejak ini dan itu. Seolah-olah itu ada gap nah saran saya janganlah itu dijadikan satu apa namanya kunci sehingga kita akan berdakwah itu akan terhalang oleh karena sektor atau birkot dan sebagainya sebenarnya semua ini kan penting ini kan baik-baik sekali tapi kenyataan fenomena di negeri kita justru itu yang menjadi idealismenya sehingga orang muak dan anehnya sekarang itu Orang yang sekuler itu mengatakan Indonesia ini kan bukan negeri Arab itu Ustaz. Saya kira empat pokok itu yang yang menjadi apa namanya pertanyaan hati saya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya singkat saja. Karena ilmu Islam ditinggalkan oleh orang. Jember berilmu tidak beramal dengan ilmunya. Itu saja jawaban. Sebab semua sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita terima hari ini? Apa yang diterima hari ini? Akibat kita meninggalkan agama kita. Idza tabaytu bil inna wa akh wa akhastum asnabal Waraditum wa raditu bil zab'i wa taraktum al jihad fi sabilillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Apabila kalian sudah berjual beli secara riba, inna Kalian lebih cinta pada peternakan, pertanian. Kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang dalam makna apa itu? Termasuk jihad, termasuk talabul anmi. Hari ini siapa yang datang menjelis ilmu? Di antara yang datang menjelis ilmu, berapa orang yang mengamalkan? Hari ini kalau anda ingin menegakkan hukum Islam yang pertama sekali menentang orang Islam, yakinlah. Kenapa? Karena ilmu itu tidak tersebar. Sebagaimana disebutkan oleh Mas'ud dalam satu riwayat Bagaimana keadaan kalian Jika menimpa kalian suatu fitnah yang besar Fitnah yang dilakukan orang berkepanjangan Mereka melakukan itu Dari lahir kecil sampai ketua mengerjakan itu Sampai pikun Masih itu juga dikerjakan dia Sampai mereka menyangka fitnah itu sebagai sunnah Kalau ditinggalkan itu Fitnah yang dianggap sunnah mereka katakan sunnah telah ditinggalkan. Padahal itu bukan sunnah. Kapan itu mas'ud? Kapan itu ya Abu Abdullah? Kapan itu terjadi? Apabila ulama kalian telah pergi. Orang bodoh kalian banyak. Siaran TV. Apakah bicara tentang ilmu? Atau agama jadi tontonan? Agama semua jadi tontonan. Bukan agama dijadikan tontonan. Itu keadaan. Banyak pemimpin kalian akan tetapi sedikit yang amanah. Itu realita kehidupan kita. Banyak kali kalian akan tetapi sedikit yang faham Al-Qur'an. Sudah itu kada Mas'ud, mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. <tuh> Sudah itu lagi youfakihi bi ghairi mereka memperdalami tapi bukan bersusah-susah memperdalami ilmu agama. <tuh> Bayangkan, ilmu agama dianggap kecil setiap orang hari ini. Orang kadang-kadang mau kasih tahu di mana sekolah anakmu. Dia nak bilang pondok pesantren itu. Pelan yang ngomong adalah, mana pondok pesantren? Apa jawabnya? Oh. Kalau pondok pesantren, O-nya panjang itu. Oh. Tapi coba, oh ada sekolah baru. Di situ bahasa harus nah. diajar. Oh uh, lah. Bahasa Inggris diajar apalagi Bahasa Cina diajar ya, ya. Bahasa Mandarin semua diajar Bahasa Arab? Ada Arab Melayu ya. Arab Nanti Arab Maklum Ada, ya. Ada. Bias ah, Ini yang menyebabkan semuanya itu bisa terjadi Buasa Senin Kemis Siapa yang tak tahu Umat Islam semua yakin banyak tahu Buasa Senin Kemis Tapi kenapa? Mereka tidak mengamalkan Keadaan seperti itu Masalah perselisihan tidak arif dalam men, apa, menghadapi perpecahan. Masalahnya apa? Mereka tidak tahu keadaan. Bahawa yang paling berhak menentukan itu pada umarak. Ketika umarak suruh pilih, terserah pilih masing-masing. Apa yang muncul? Ego mereka. Apa sebab ego itu muncul? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu. bahwa kesalahan kita hari ini, Ikhwan, tidak pandai mencari uzur untuk kesalahan saudara kita. Contoh sajalah. Kalau ada kawan kita tak ngaji sekali dua kali. Bukannya kita cari uzur? Kenapa tidak tak datang? Mungkin repot. Besok mungkin sakit. Justru apa yang kita buat? Oh, memang itu sekarang dunia saja tuh pikirannya tuh tak ada lagi ke masjid-masjid tuh Memang otaknya dunia lagi. Kayak orang munafik sekarang tuh kita dia. Dia antum. Kita tidak mencarikan uzur untuk maka itu untuk itu semuanya pendalamin. Allah kata Rasul katakan tadi. Ditimpakan penyakit Dan Allah tidak akan cabut Kehinaan bagi kaum muslimin Sampai Hatta terji'u ila dinikum Sampai kalian kembali Kepada agama kalian Kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Maka itu perlunya dakwah Tentu tadi dakwah ada kebijakan Yang patut ditoleran Kita toleran Jangan yang tidak patut ditoleran Kita toleran Dengan si tahan sudah jelas senyata. Aneh sekali. Si Ah menggapirkan kita. eh, Lalu kita tak menggapirkan dia. Kan aneh sekali. Para ulama' sudah jelas. Menyebabkan seperti itu. Yang patut toleran. Apa toleran? Nah, bagaimana dengan masyarakat? Yang majmuk? Itu gunanya dakwah. Dakwah itu tidak hanya. Baca ayat. Baca hadis. Ka'fi dakwah hal. Dulu Islam datang ke Indonesia. Anda rasa penceramannya kuranglah tapi pedagang-pedagang dari gujarat yang datang yang agama di Indonesia ini mungkin 90% Hindu Buddha animisme. Tak ada yang Islam. Yang datang begitu datang Islam, mereka contohkan bagaimana pedagang Islam menggambarkan akhlak Islam tertarik semua orang. Hari ini bagaimana? Apakah para pedagang juga mencontohkan akhlak Islam? Timbangannya jujur enggak? jangan-jangan timbang lebih 2 on ternyata timbang di rumah kurang 2 on dia bawa kain dari Arab dijamin tidak luntur begitu kita beli luntur kita protes dia bilang pak saya bilang kan ini kain dari Arab pak Arab itu kan kalau baca itu dari kanan ke kiri tadi dijamin tidak luntur bacanya dari kanan pak luntur tidak dijamin itu <tuh> dia kan. <tuh> Allah saya kandang-kandang. Nah, ada yang tidak memberikan contoh yang baik. Nah, maka itu, wendahlah kita Islam menunjukkan rahmatin alamin. Apabila kirab di antara kita, perhatikan seperti tadi, setiap tahun berselisih, Ramadan saja tak bisa sama. Udah itu, lebaran aja kadang tak bisa sama. Malang nasib kita, lebaran sekali setahun saja, tak bisa sama. Udah itu gontok-gontokan lagi. Tak ada di dunia ini, tanggal satu hasil, awal empat hari, kecuali di Indonesia. Tanggal satu sawal empat hari, ya, maka itu yang berhak menentukan sebenarnya kan umar. Kalau dia diserahkan kepada semuanya di daerah sana Padang Pariaman itu ada yang menentukan Ramadan itu dengan melihat gelombang laut. Bayangkan, sehingga dia lebih dulu dari yang lain, ya. Kalau sempat laut itu tak bergelombang, mungkin dia tak posan. Bayangkan, yang lain lagi melihat langsung tanya pada Allah. Kerana ilmunya itu tinggi dia hadasana qalbi an rabbi telah bicara padaku hatiku dari tuhanku bayangkan pertanyaannya itu kita masih nengok-nengok aja gitu kan itu bisa lihat kan yang satu pakai risal yang satu pakai ru'ya padahal agama kita memudah kan ru'ya sudah selesai ditung hitung pula ulama kita dulu sudah juga tidak hitung tapi Allah tidak suruh hitung ngapain kita hitung capek-capek kita gitu kita selalu menyusahkan diri kita Kenapa kita sibuk itu? Mumpamnya zikir saja. Suruh menghitung 33 kali. Senang. Selebih itu, jangan hantung hitung. Zikir saja Allah lebih cepat menghitung daripada hantung-hantung. Daripada antum pakai stopwatch Sampai bengkak bengkak kan? Yang dimudahkan, tak mau mudah. Maka itu diantaranya. Mesti ilmu itu kita sembarkan. Tentu dakwah bilhal juga dijalankan. Ya. Mumpamnya, kita sembahkonya. Tidak pandang Islam atau ini. Karena dalam hadis nabi kalau orang islam tetangganya yang selain islam kelaparan maka mereka berdosa itu hak tetangga <coughs> maka tetangga kita non muslim mendapatkan bagaimana contoh-contoh rasulullah ini yang harus diterapkan islam harus menunjukkan bahwa dia rahmatan lil alamin sehingga orang rindu ini tidak belum ngaji semua orang disalami assalamualaikum waalaikumsalam eh begitu sudah ngaji sudah mulai tak pandai salam eh begitu tumbuh jenggot semua orang mandang orang kalau dulu kedai kopi, Pak Kopinya, Pak Begitu sudah tumbuh jenggot Eh, kopi, mari. Allah Orang jadi takut dengan jenggot no. Padahal aku pasal jenggot ini Tak ada masalah dengan jenggot sebenarnya Kenapa orang Amerika jadi takut dengan Jadi kita ini, Islam itu kuat Tentu bayangkan, Amerika nengok jenggot Aja, bergetar Harus jenggot saja Antum ke Singapura, kalau berjenggot, bergetar Kena itu kalau dia menangkap orang Islam Di satu orang saja diikat, diapor, dikawal, hanya satu orang. Antum bayangkan kalau sempat jenggot ini berjalan sendiri. Wah oh, itu tambah dahsyat lagi. Tapi sebenarnya kan tidak gitu. Islam rahmatan lil alamin. Senang orang. Nikmat orang. Itu seperti penduduk Himz waktu Abdullah bin Jarrah panglima perangnya. Ketika orang kaum muslimin ingin mengadakan perang sama Romawi Penduduk Hims yang semua Nasrani yang sudah dikuasai Islam, pang, panglima perang Islam dan tentara disuruh keluar, kerana kita akan perang. Begitu mereka mendengar pasukan Islam itu akan keluar, mereka semuanya protes. Mereka tidak mahu orang Islam pasukannya keluar. Tidak mahu. Yang mereka inginkan adalah tetap saudara di sini semuanya kami lebih cinta, kepada, senang dalam kekuasaan kalian daripada kekuasaan Roma. Kenapa umat Islam kalau orang bayar jizia, Di Waktu itu pasukan Roma kalau dia menguasai, dia mengambil jizia. Kajaknya 30%. Umat Islam cuma nak ambil 1%. Hartanya dirindungi, nyawanya dirindungi. Begitu lihat umat Islam mau pergi, mereka protes. Kita sama-sama memerangi Roma. Padahal dia sendiri adalah Nasara. Bayangkan. Kenapa? Akhlak umat Islam banyak kenapa kita tidak tunjukkan seperti itu, ya? Karena para ulama kita lihat Ali bin Abi Talib tentang baju besinya. Ketika orang Yahudi memakai baju besi Ali tahu baju besinya hilang. Ini baju besi dia. Tapi namanya Yahudi kan tak mau nyerah. Ada Yahudi. Kalau ini bukan punyamu, datangkan saksi. Datang pengadilan. Qadi. Qadi bin Iyad waktu itu berkata salah. Ya. Begitu qadi Ali bin "Mana saksimu?" Ali bin Abi Thalib berkata, "Keluargaku." Kata Kadi "Keluarga tidak boleh jadi saksi. Akan menuduh meberakan tertuduh. Tidak boleh jadi saksi." Kata Ali bin Abi Thalib, "Tidak ada saksi." Langsung hakim memutuskan, "Kalau tidak ada saksi, ini milik dia." Milik Yahudi. Ali tak mengetak, "Oh, khalifah ya, jangan coba-coba antum kenapa pecat." Enggak. Ali terima itu keputusan hakim. Hakim pun tidak pandang ini Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Yahudi melihat itu, langsung apa kata dia? Sebenarnya ini memang milikmu. Sekarang aku kembalikan kepadamu dan aku masuk Islam. Subhanallah. Ali menerima itu. Aku terima ini dan aku hadiahkan kepadamu sebagai Islammu indahnya Islam. Indah ni Wah. Hari ini. Kita sama kita aja kadang-kadang sudah tak teguran, apalagi sama orang lain. Yang terbalik, sama orang lain dia baik. Sesama Islam tahan perang-perangan itu terbalik otak kita. Beda sedikit saja doang. Orang Islam sama orang Islam tahan perang, tapi kalau semua orang lain, ah toleran aja lah. Kan beda agama. Padahal kita satu agama tak ada toleran. Bayangkan, sama nah, ke itu pembinaan ilmu perlahan memang. Ketika Allah, ketika Rasulullah butuh waktu dua puluh tiga tahun maka kita tentu mungkin pun waktu 230 tahun. Nah, kita mau 2 3 tahun semua orang di Bali ini. Ya, berubah semuanya. Hebat betul kita. Kenapa tak kita aja jadi nabi? Hmm. Ya, Rasulullah kosong 23 tahun. Kita masih perlu kesabaran, kesatuan tawadhu saling menasihati satu sama lain. Semoga dengan demikian hmm. nampak bawa Islam itu rahmatan lil alamin. Rindu orang ingin menerima Islam. Kenapa? Lembutnya Islam. Ya. Kemudian surga menolongnya. Maka itu sebuah hadis. Man qatala muahadan lam yarih raihata jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak mencium bau surga. Lihat itu. Itu rindu orang maket sekarang populasi penduduk dunia dalam segi agama yang paling bersatu Islam Indonesia di dunia di China itu umat Islam lebih kurang 200 juta lebih kurang 200 juta lebih tapi dihitung persentase China kecil lah paling, paling 10% di Indonesia ya betul 90% itu bicara persentase, tapi bicara banyaknya, Cina jauh lebih banyak, kerana penduduknya 2 miliar, 10 miliarnya 200 juta kita penduduk berapa? 90%nya ini begitu, banyak, tapi populasi paling besar sekarang meningkatnya itu, apalagi setelah 11 September itu besar sekali dunia orang akan lihat. jadi jangan dibiarkan tuduhan mereka dibuktikan dengan amalan kita dia bilang kita teroris, amalan kita pun kayak teroris, nyerang orang pakai jubah. Gimana ini umat Islam? Rahmatan lil alamin. Coba, itu salah satu jawaban dari Abbas secara ringkasnya kena rincian. Jadi intinya adalah kita kembali kepada Al Quran dan Sunnah, kita mengamalkan ingat perkataan Imam Malik atau Imam Ahmad. Ya, dikatakan tidak akan baik umat hari ini. Kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat dahulu <tuh> Maksiat hari ini sama juga maksiat dahulu Telanjang orang kini orang dulu Orang Quraisy tu, kufar Quraisy, Tawaf dia telanjang ya. Semua maksiat sama saja bentuknya Cuma frekuensinya saja yang beda Sama saja masa beda ya. Cuma orang Quraisy semacam apapun dia Tetap tak mau bohong kita takut kalau bohong itu kehinaan bagi mereka. Kalau kita sekarang itu pula kemuliaan nampak kita buat ya. Kalau tak berbohong rasanya kurang kurang mantap. Ya. Yeah. Jadi kalau anak kita kecil-kecillah pandai berbohong, enggak apa-apa. Dia akan menjadi orang terkenal nanti dia. Terkenal dengan bohongnya. <tuh> selama iya itu saja ana mudah umur manfaat rasa itu dulu dan waktu mula ana dengan rans kana kullahu ya nikasubana ila nastaghfiruhu billahi subhanahu wa